Я зняв шапку і поклав її біля себе. Чорт посунув її до себе. Я знову до себе. Врешті чорт пересунув її трішки-трішки, вона лишилася посередині, але ближче до мене. Я стасував карти. Чорт кидав карти швидко. Чи то він так прудко думав, чи знав, що йому однаково випаде виграти а чортенята за його спиною тупотіли ніжками, стукали ніжка об ніжку, підскакували й мекали тоненько. І чого їм було мекати? Карта мені не йшла, не набирав масті. Я налягав, напирав, перебрав майже всю колоду, а в кінці потягнув дві прості сімки, а в чорта свої козирі. У мене похололо в животі як крижана бурулька. Звідки вона тільки взялася, поповзла від шиї по спині, по жолобку між лопаток. Щойно я програв, чертенята замекали, застрибали, а за вікнами знялося таке, хоч затуляє вуха. Там шурхотіло, гиготіло, верещало, і полум'я на світці хилеталося туди-сюди. «Погасити? Грати не буду», – сказав я. Чорт показав проти вікна волохатого кулака – і там трохи вщухло. Я почувався приголомшеним. взагалі то я граю легко. Кидаю мислю сюди-туди, оцінюю і прицінюю своє становище, не витвікою, не перетвікою, не радоблюся. ж грав зовсім інакше. Сам не знаю, що зі мною сталося. Чорта не боявся. Не почував його сильнішим за себе І знав, що це не той дідько, Який затягує в опари, аби топить у річці, А такий же картяр, як і я, ще й випивоха, Як і я грішний, видно по пиці, і табакур, Знову ж, як і я. А отже, щось заважало мені зібратися на силі, Хотів перехреститися і посоромився. Дідько подумає, що це я зі слабості, а він сидів задоволений, пика, не наче ольмією помащена. Я стасував карти. Кинув одну карту, другу, третю, чорт підхопив, підніс близько до очей. Либо він трохи не добачав, і те знали його діти. Бо чортиня з білою плямою на лобі поворушило губами чи то саме до себе, чи то підказуючи батькові. Я кинув ще одну карту, навмисне, не дуже далеко від чорта. Він цапнув її ручицькою, потягнув. Чортиня поворушило темними і витягненими вперед губами. Я відгадав, король бубновий. Я й далі відгадував, які карти називали чортинята. І що далі – легше. Решту карт у чортових руках я знав. Але ж матінко, у нього ту звіна, козирний, і туз червовий, король був новий козирний, десять козирне, ще й дві сімки. А у мене валет козирний і червовий, вісімка козирна і дві сімки. Похожу я вісімку, він поб'є десяткою, кине два королі, два тузи, ще й накрий сімками. Похожу валета червового, він поб'є тузом червовим, а козирного поб'є козирним тузом. Кине мені десятку, два королі і знову накриє сімками. Чортенята вже, он, плямкають від задоволення губами. А що, коли я похожу козирного валета? Чорт, він такий же гравець, як і всі. І я не дбала ж бурнув валета віно. Чорт побив його королем, на це я й сподівався, тепер можна кидати валета тірви. Чорт поклав на нього туза тірви, і у нього на руках лишився голий бубновий король. Тепер я вже не боявся нічого. Походить він дві сімки, я накрию козирними вісімкою і сімкою, жбурно останню сімку. Виграш. Чорт походив мені короля. Я побив козирною вісімкою і накрив чорта сімками. В нього очі полізли рогом, а чортенята замекали так жалібно, аж мені на мить стало їх шкода. Одначе й жаліти не випадало. Ми грали. Я й далі відгадував, які карти називали чертенята. Наступну гру виграв на нікчемних вісімках. Зібрав їх усі чотири, і коли нечистий накрив останню козирною сімкою, кинув дві сімки, одна була не в масті. Отаку виграв знову. За вікнами засвистіло і загуділо погрозливо. Друге, без плями на лобі чертеня, подало батькові мішка. Він вдруге відрахував сто битих талерів, я пожбурив їх у куток, вони задзвеніли і лягли купкою. Чорта те здивувало, чорт тасував карти і поглядав на мою сережку. Було видно, що вона його дратує і не покоїть. Тепер з мене ніби звалився лантух з просом, я грав як завше. Баляндрасив сміявся і в такий спосіб забивав памороки чортові, збивав його з думки. За третьою роздачею карт запитав несподівано. А в тебе хвіст є? Чорт вирішив очі. А як же? Де чого він тобі? За нього тебе легко вхопити. Така мода, дурна мода. Ти ж його, мабуть, обкалюєш? Брешеш, обурився чорт і нахилив у з руку. Тепер я сам побачив, які в нього карти. «Таких гравців, як ти, по сім за циболину!» не давав оголтати в чортові, а по хвилі «Е, братику, хто ж ліпить на даму валета? Не по природі, у нас жінка знає своє місце!» «Пробач!» – пробурмотів чорт. Микольнова тима втік поглядом у карти, засоромився. Чортові довелося здавати знову. За вікном затихло, у нижній шипці зловісно поблискувало. Перестали підстрибувати й чортенята. Вони дивились на мене з повагою. Отако чорте, грав я колись з батюшкою. У батюшки повна рука козирів, як оце зараз у мене, а в нього самі прості сімки та вісімки. Чорт прийняв дві некозирні дев'ятки, бо подумав, що в колоді вже козирів немає. А вони, милінки, були всі там. Чорт приймав і приймав, і вже не міг отримати карт у руках. Він спітнів, важко хекав. І чи зумисний, чи незумисний почав удаватися до шуканства.